بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والا اللهم رب اشرح لي صبري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني افقه قولي اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا شنابه ثم أما بعض قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخنّاس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس <تصفيق> مبين جاءتا مبين Qul ə'udhu, əlifdir, sonra ayındır. Yəni, bu iki məxrəcdər bir-birinə yaxın olduğu üçün düzgün tələfis olmalıdır. Yə birincisi incə, ikincisi isə daha biraz, yəni boğazın ortası sıxmalıdır və belə oxumalıdır. Qul ə'udhu, qul ə'udhu bi Rabbin nəs. Həm üçün fikir verin, bi Rabbi, sonra vəslə gəlir, sonra ləm gəlir. Amma ləmi oxumadıq. Səbəb də odur ki, Nun şəmsi hərflərindədir ki, hansı ki nun əcər əlif sonra gələrsə, bu zaman ləm okunmaz. Bu zaman ləm okunmaz. <gülüyor> və bu, necə bunu bilməyələr? Əcər əcə, ləmdən əvvəl gələn, əcər ləmdən əvvəl gələn, və ya özüstəm, ləmdən sonra gələn hər hansı bir hərif şəddəli olarsa, bu zaman ləm okunmaz. Məsələn, Qul əudhu birabbil Sonra nun gəldi, nunun da şəddə var. Bu demək ki, bu ləm oxunmur. Ləm oxunmur. Mən necə ayıra bilərsiniz? Əcər əlifləmdən sonra gələn hərif şəddəli olmazsa, açıq aydın şəkildə oxunar. Məsələn, vali asır. Vali asır. Əsli bunun əl asırdır. Aleykselam, Əcər əlifləmdən sonra gələn hərif, məsələn, burada nundur. Şəddəli olsa, bu zaman ləm oxunmaz. Çünki nəyə, nəyə görə nun şəmsiyə Həmçinin burada uzadlar. Mədd təbii də olar və mədd ərdli sukun olar. 2-4-6-2 miqdanı uzatma olar. De və demək olar ki, Qul ə'uvu Çünki əsli bunun təbii də, mədd Amma 2-4-6-də uzatma olar mədd ərdli sukun qaydasına əsasən. Həmçinin fikir verilir, bunun hərfini biz tutduq və saxladıq. Nəyə əsasən? Dedir ki, nun hərfi və mim hərfi şəddəli gələrsə, bu zaman bu iki hərif uzanar və ya dartar və səs burundan çıxar. Bu iki hərif ikisi də qünnə hərfidir. Nun və mim. Ayrıq nə oldu? <gülüyor> İkinci ayə Məlikin nəs Eyni qaydadır. Məlikin Nunu tuturuq və uzadırıq. Üçüncü ayə İləhin nās ilāhin nās ilāh sözündə əlifdir, sonra ləmdir və sonra kiçik belə bir xətt var. Ləmin yanında. O nədir? Kərk, uzadan, və və deyir ki hərfi uzadan, met təbidir və miqdar deyək ki, hərkədir. Və deyilir ki, ilāhin nās ilāhin nās 4 Min şərril və svasil xannas İxfa baş verdi, çünki sukunlunundan sonra şin gəldi və şin də ixfa hərflərdəndir Və ixfa sözünün lügəti mənasını qizlətmək deməkdir Yəni sukunlunun və ya tənvinlərin səsini, nın səsini qizlətməkdir burunda <coughs> Və ixfanın da məxrəci biz deyir ki, dilin ucunu, damağın yaxınlığında Vurmamak şərti ilə çıxandır. Və səs də buruna verir. Min, min, min. Olur. Əgər dilin ucunu damağa toxundurursa, onda belə bir səs çıxacaq. Min, bu da səhvdir. Min toxundurmuruq. <gülüyor> dilin ucunu damağa, yuxarı düşlərinin damağının yaxınlığında. Və səsi də verir buruna. Xuyuruq. Min, min. Əli Sonra radı şəddəlidir, ince oxunur. Çünki ranın hər kəsi kəsədir. Və biz deyir ki, ra əgər kəsəli olarsa ince, əgər fəthə və damı olarsa qan oxunur. Əgər fikri versəz, oxudum ki, <coughs> min şəri, şəri, min şəri, ince bir şəkildə. <coughs> min şəri il vas, vas, sindi, vas, vəzədir vas, was wasil was wasil was sattı amma burda isə sindi min şerril waswasil wassin waswasil incedir min şerril waswasil xannas xannas midan <gülüyor> <daha> oxuyuram <gülüyor> min ŞERRİL VASVASİL KHANNAS MİN ŞERRİL VASVASİL KHANNAS Nunu saklayırıq və endə med-ərdli sükrün hükmüne gələ qaydasına gürə uzadır. 2-4-6 5. aya ELLEZİ YÜVASVİSÜ Fİ SUDURİNNAS ƏLLƏZİ VƏ SVİ SUFİ SÜDURİNNƏS Yalıca saxlayın. ƏLLƏZİ ƏLLƏZİ BİLƏ ƏLLƏZİNƏ Sözü hər zaman əynən başlayır. Hər zaman. Əgər əlifləm olarsa, əynən başlayar. Yəni fikir belə ayənin başlığı vəslədir. Hərəkə deyil. Hərəkə yoxdur. Mənə əgər ayənin başlığı vəslə olarsa və sonra ləm gələsə, Artıq bu əlifləmdir. Və əlifləm də hər zaman eynə oxunur. Aynoldu? Birinci hərfi şey özəndə qəbər hərfidirə. Bəli. Özəndə qəbər hərfidirə. Ləm? Zəlf, zəlf. Zəlf? Zəlf. Qəbər ha? Yox. Şəm, şəm, şəm, şəm. burada qəbər həfdən getmiş. O da ləmin əvvəlcə ha. Ləm burada şaddəldəmdə. Biz zəni şaddələmirik axı. Biz ləni şaddələyirik. Sərdən getməşəbə və bu nəyə görə qoyulub? Buna görə qalıb ki dördüncü cü ayətlə 5-ci ayəti birləşdirə bilərsən. Oxuya bilərsən ki men şerril waswasil nasilləzi yuvəsisu fi sudurinnas. Anladın? Bəli. Üzəşdirə biləcəksən. Bəli, bəli. Və birləşdirəndə Bu ayədən əvvəl, yəni 5-ci ayədən əvvəl gələn sözün ahrıncı hərəkəsi ilə birəşdirirsən. Əcəl vəslə olarsa. Məsələn, burada Əl-xannəsidir. Xannəsi-i. Və birəşdirən də bu qayda birəşdirirsən. Min şərril vəsvəsil xannəsi ləvî Də bu abrda dayanma olar. Və sonra başdanı götürsən. Əl-ləvî vəsvəsi fəy Ənəs. Anad olun. yuvas, yuvas visu, yuvas visu. Bazıları dəyir yuvas visu, yuvas visu, yuvas. Çünkü səd daha hasadlı deməyə. Ama sin daha çətində. Bazıları fikirləmədəyir ki yuvas visu, yuvas visu, yuvas visu. Səd, Sa, səddir, səd. Halbəcə bu da səndi. Yuvas visu, ince bir şəkildə. Ellezi yuvas visu fi, uzatmadı, burada arzı səddı fi su, su, sudu fi sudu fi sudur in nas allazi yawsusu fi 6. <coughs> aya minel cinneti van nas minel cinneti van nas burada <min> bu <min> ay Bu surada əsas fayda nun hərfinin uzalması və hunnə olmasıdır. Əsas da fayda budur. Yalnızsa saxlayar. Əgər nun hərfi və ya mim hərfi şəddəli gələrsə bu hərfi kərif uzanması gələr. Bu hərfin xüsusiyyətlərindəndir ki, bu hərf uzansın. Nun və mim. Aydın oldu məncə? Bəcə oquyaq. Oquyaq baxın. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a'udhu bi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan. Və ya başqa cür oxuyaq, birləşdirəyik Qul əudhu bi Rabbin nəsi Məlikin nəsi İləhin nəs Fikir verin, birinci və ve ikinci ayanın sonunda uzatmadım İki hər er, ki uzattım Nəyə görə? Çünki biz deyik ki, məddülə ardlı sukunun əsas qaydalarından budur ki Dayansın Ayanın sonunda dayandan Dayanmaqda artıq Acar dayansaq 2 4 6 uzatma ehtiyarımız var. An oldu. Mə məsələn. Elhamdülillahi rəbbil aləmin. Ehtiyarım var belə uzatma. Amma birləştirsəm Və demək olmaz ki elhamdülillahi rəbbil aləminə rəhmanir rəhim olmaz. Kiçək-kiçək aydın nə oldu? Məncə ayədən də düzdür. Yəni, əsas məqsəd odur ki, əcər ayəni, ayənin üzərində dursan, ayəda dayansan, uzala bilərsən. Əcər durmasan, artıq məd təbii hükmündədir. Yəni, əsli məddir. Yəni, uzatması iki əri ki, miqdarında olan uzatmadır. Ayədən də. Min şərril vəsvəsil xannəs Məxraciləri diqqətlə fikir edin. Min ŞƏRRİL VƏS VƏS VƏS İL XANNƏS İndən oxuyuram. MİN ŞƏRRİL VƏS VƏS İL -xannas. Bütün məxircilər aydındır. Bütün həriflər aydın olmalıdır ki, hansı hərifləri tələfüs edirsən. Sindi yoxsa saddır. Xadı yoxsa xaddır. Xadı <coughs> مِن شَرّوسواسِخَّاس الذي يُسسُ فيِي صُذُور النَّاس الذي يُسس فيِي ص الص الذي يُسس فيِي صُظُور النَّاس منِن الجَّةِ وََّاس. Bəndə indi hamı ezberləyə bilər bunu, düzdür. İnşallah. Kafirin Sürəsində keçir inşallah. Allah Əsbələ <gülüyor> <Aslan 'a> buyurur. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Qul yə eyyuhəl kafirun. Lə ağbudu mə teğbudun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا انتم معابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم في uzatma yoxdur ولا انا ولا انا ولا انا اولمر ولا انا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ د۪ينُكُمْ وَلِيَد۪ينَ Məl birinci. Qul. Sonra gelir. Yâ eyyuha. Nedir burada? Meddi. Hansı? Meddunun fasıl. Höşmündedir. Çünkü. Yâ eyyuha. Başka, başka kəlmərdir. ya bir dənə sözlə. Eyyuha bir dənə sözlə. Ve burada. Burada. Yə, yəni üzərində bələcə bir xət var, bu da ödməni ki, kəlik uzalır və onun üzərində də dalığa var, bu ödməni ki, iki yox, artıq dörd uzalsın. Nə olur? Həmçinin gəlir əlif, sonra əlfin üzərində həmzə və fə, və fəthə. Cə, yə, Vacib deyil, uzala bilərsən. Bəli, məddul məddul məddul. də də də də də də də də də də də də də də də də də və ya qul ya əyyuhəl uzatmadır burada da yenə kəftir sonra kiçik bir xətt və sonra ayanın sonunda yenə uzatma var medlərdi sukun əl kəfirun 2 4 6 hərəkə miqdarında uzada bilərsiz. 2-ci aya la əbudu la uzatmadır. Nə əsasən meddün munfasıl qaydasına əsasən 2 4 6 hərəkə miqdarında uzada Həmçinin əlifin üzərində Dalağa işarisi vardır. Bu da uzatmanı bildirir. Sonra isə əlif gəlir və sonra ayın gəlir. Və biz deyək ki, bu çox incə bir şey ki, yəni, nə, nə deməyəsən ki, ə budu və nə də de, deməyəsən ki, ə budu. Əlif ayın. Lə ədən keçir ayına. Lə ə, ə, ə, <coughs> lə, ə, ə. lə ə, budu, lə ə, budu ma ta'budun ma ta'budun və həcm bizdə şey ayın elə bir hərfdir ki, nə, nə məxrəcində ifrat və nə də təfrit etməy olmaz. Nə şitməy və nə də aşağı salmaq. Və oxumaq ki, la a'budu ma ta'budun ta'budun səftə, həmincə oxumaq la a'budu ma ta'budun da səftə. Orta bir məxrəc, yəni ayın orta 3-cü aya. Wala antum a'buduna ma Uzatmadı burada. Həmçinin ihfa baş verdi antum. Fə fikrə be nunun üzərində heç bir hərəkə yoxdur. Sukun yoxdur, fəthə yoxdur, kəsra yoxdur və tə ihfa əlifə olduğu üçün ihfa baş verdi. Həmçinin a'buduna sözü zandı. A'buduna Çünki qiçik bir xət var. Düzdür? Məhmed var. Gizdim etdi. Vələ entüm əbidunə mə Uzatmadır, meddlumunun fasıldır. Məəəbud Dördüncü ayə Vələ əna Vələ meddlumunun fasıldır. Və əna sözü uzanmır. Əna sözünün üzərində sükun var. Elf üzərində sükun var. Bu sükun o demeydi ki bu sükun bu uzanmır. Bu nur uzanır. Və bu sukun vavda da gələ bilər. Ulai ka sözündə olduğu kimi əsli ulai ka. Ulai ka. Amma nə bu oxunur nə ulai Və uzatma yoxdur. Yaxşı uzatma nəyə görə yoxdur? Çətinliyi var. Yanı saxlayın. Əgər hər hansı bir qayda dəyişirsə, yalnız hansı bir məqsəd daşıyır? Çətinliyi aradan qaldırmaq. Yəni bütün insanlar oxusun deyə, bütün insanlar bacarsın deyə, bütün millətin nümayəndələri bacarsın deyə məqsəd deməs nə, nədir? Yəni bu gün asan Və oxunuşu vələ vələ ana vələ ana. Və səft şeyi oxumaq vələ ana, uzatma, olanda ə e uzanır sonra keçir ayına çox çətindir. Və la ana çox çətindir. Düzdür? <gülüyor> amma uzatmadan keçsən ha? Özərarıq var. Sonradan sonra, sonra salınır. Yox, bu sonda salınır. <gülüyor> Bəli. <Ben. gülüyor> və uzatmaq da olmaz təcvidə görə. Çünki burada qoyublar ayımlar. Gəl ayda var. Və uzatmırsan və deyirsən ki, və la ana dəl gəldi, sonra sonra isə t gəldi və t şaddəldir. Tə şəddəyidir. Də oxumur. Nə qaydasını qələ idğan? Muhtəcən isəyin. Düzdür. Biz deyək ki, bu zaman hərif nə olar? Birinci hərif itər, ikinci hərif itər şəddəyən. Hə? Bəli. Və nəyə görə çətindir? Yəni, dəl özü, sukunlu dəl qalqala həriflərində. Düzdür. Qalqalad da. Əgər qalqala etsək, Onda təni diyen məli. Fikir vəliyəm, əcər okusam ki, وَلَا ənə əbidum mə əbədətum, əbədətum, çətin düzdür, əbədətum. Onu qələmlər nə, nə deyiblər? Tənin də, bir yərdə olanda birinci harif itər, ikinci harifse şədələnər. Ve də deyilməz. Ve okunar, وَلَا ənə əbidum mə əbət, əbət, əbəttum. Del yoktur. Del yazda var, okunuşta yoktur. 5. ayə Vələ əntum əbidunə mə ə'budu Vələ əntum əbidunə mə ə'budu Del, incedir. Və qalqalıdır. Və uzatma var. Vələ meddül münfasıl Vələ əntum əkhfa əbidunə məttəbiyy Mə ə'bud münfasıl Və sonuncu aya Ləkum dīnukum və liyədīn Ləkum dīnukum Bəzlərə bəna qür, ləkum dīnikum Çünki dīnikum daha asandı diler Düzdür Dīnikum Amma dīnukum Dīnukum Çetin Və bəzlərə bez, ve fikir verirmiyəm Buna bu çok vəzirmiş Hem deyilər ki Ləkum dīnikum Dīnikum Aha, bəzlərə bəzlərə fikir verirmiyəm Dinikum deyil. Dinukum. Nə olur? Dinukum. Dinunu. Dini. İ nə oxuyur? Kəsir oxuyur. Bəli, dillərinə elə yatır. Amma düz. di uzadır. di kərkə. Nukum. Dinukum. D-nin məxrəcə, dinin ucunu damağa toxundur. də. Və sonda, Vəliyədən, Vəliyədən, uzatmıra. Vəzlədiyir, Vəliyədən, Vəliyədən, Vəliyədən, Vəliyədən, Vəliyədən... Məncəki fərqəti? O subhənaqə və bihəmdək, ona şəlunla ilə edən. Aslaqqirək vələdiyək.